As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu Alhamdulillahi rabbil alameen wa shahadu an la ilahe allah wahdahu la sharika la alqail innama al-mu'minuna ikhwa washhadu anna nabiyyana muhammadan abduhu wa rasuluhu al-qail al-muslimu akhu al-muslim allahumma salli wa sallim alayhi wa alihi wa sahbihi wa ala manittaba'ahu bi ihsan man ittabahum bi ihsanin ila yawm al-din falandrimet eplota jam per allah on subhanahu wa ta'ala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 Ndërsa profeti sëllëllahu aleyhu sëllëm në traditën profetike thot, muslimani është vëlla i muslimanit. O zëtë fale bekoj dhe më shiroj e ata, familin e ti, shok të ti, dhe gjithë pasuesit e ti besnik deri në ditën e gjukimit. Tëndëruar shikues, në emisionin e radhës, në këtë të sotëmi, por dhe në vazhdim i shalla ota ala, do të futemi në disa qështi që kanë të bëjnë me vlazërinë muslimane. Për këtë të sotë, do të flasim për obligimet që ka muslimani ndaj muslimanit. Edhe yria, si që vërë të re, ishte në shërbim të kësaj teme. Nuk ka dyshim, Se bashkimi i zemrave të muslimanve dhe unifikimi i radhve të tyre është një prej qëllimeve dhe objektivave më të larta të shëriatit islam. Nga nga tjetër, islami përpishet të eliminoj të gjitha shka që që, që qojnë në mos marveshje, grindje dhe përqarje edhe nëse tek ne sundon urejtja zilia mos marr vesh edhe përçarja atëherë le ta diim se nuk jemi përmbajtur feson nuk jemi udhëzuar me dritën e Allahut nuk jemi duke ndjekur traditën e të dërguar të tij alayhi salatu wassalam Pa dushim që Allahu s'fana u ta'ala e bekoj këtë umetë, këtë popullë. Kun të khajra umetin uhridhjallin nasë, ju jeni popullin mëjë mirë që ka dalë njërgjith historisë njërëzore. Allahu s'fana u ta'ala thotë, wa alla fa bejna kulubikum, wa la wa anfaqte ma fil ardi gjemiha, ma allaf të bejnëhum innehu azizun hakim. Të parët e këti umeti, shokët e profetit sërëllahu aleyhu sëllëm, po dhe dujë generatat e tjera, të cilat të treja së bashku qënë generatat e arta, e realizuam blazërim në mënyrë të aritur. Se si do në sahabët, sahabët shokët e profetit janë të parit shumë, e pikrish për këta flet ajeti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 Nga salla Allahu Subhanu Teala i zgjodhi ndër njerëzit shokët e Profetit së Rasulbes së tij, të dashurin, shokët e të dashurit të tij, aleihissalatu wassalam. I lartësuar është Allahu i cili bashkoi zemrat e besimtarve. Lavdia i qoftë atij i cili mëqësoi njerëzit e kombësive dhe gjuhëve të ndryshme. A i dhe vetëm a i i bashkon njerëzit e njyrave dhe zakoneve të ndryshme. A i bashkoj Bilalin Abisinas me Suhajibin Romak, me Selmanin Persian dhe Alion Kureishi, i berja ta dhlejzër në fe, që e donin njeri tjetrin për hirtë Allahot, subhanavot ta ala, Vllazëria e tyre ishte ideale. Vllazërisi ajo kur nuk ka njohur e nuk ka për të njohur historia njerëzore. Ata janë shembull i ul. Allahu i lartmazhuar na urdhron të gjithve që të mbahemi fort pas librit të ti, Tij, nikohsisht na ndalon nga përçarja dhe çdo gjë tjetër që çon drejt saj. Allahu subhanahu wa taala i ndalon të gjitha llojet e fanatizmeve. Qoftë ai racor, fisnor, nacionale etj. Të gjitha këto janë të urryera në Islam, i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam i shkeli me këm të gjitha dallimet raciale atëhere. Përse ne urem njeri tjetëri? Përse e kemi zili njeri tjetëri? Përse në përkëmbim, në përkëmbim nderin e të tjerëve? Përse i këthejmë shpinën njeri tjetërit? Ndërsa Allahus përnaut ala thot Wa atësimu bi habli Allahi gjemi'a Wa la ta farraku wa dhkuruni ni'matallahi alaykum id kuntum a'daan fa'alafa bayna qulubikum fa asbahtum bin ni'mati ikhwana wa kuntum ala shafah hufratin min an-nar fa anqadhakum minha kadhalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun wa mbahu ni fort kapuni fort pasilitari ta allah tujj së bashku dhe mosë përçane, kujtoni mirësine Allah në dajush, ju në parë ishit armisht të njëri tjetrit, dhe a ju, ju a bashkoj zemrat, kështu që me mirësine ti u bëtë vlezër, ju ishit buzë kleminës së zjarit, ndërsa ju shpëtoj për ti, kështu që pra Allah u a bënd të qarta a jetet që ju të mund të drejtoheni. Askush nuk mund të ari të fitoj kënë i sinë Allahut s.p.a. dhe më shiren e ti deri sa të dojë doj vlajnë e ti për hirtë Allahut. Dhe të ndihmoj me aji sa ka mundësi. Allahu, fëtë profetisë rallahu arihu a sëllem, Allahu është në ndihmë të robit, në ndihmë të njeriut, për deri sa aji është në ndihmë të vlajtë vetë. Sa herë që ne përpiqemi të ndihmojmë vëllezërin tan, sa herë që ne përpiqemi t'u alektësojmë hallet e problemeve vëllezërve tan, ne do të futemi në mëshirën e Allahut subhanahu wa taala e do të hyjmë në radhën e të shpëtuarve. Sikurse thotë Allahu subhanahu wa taala: If'alu wa'malu khaira wa'malu al-khaira la'allakum tuflihun. Dhe bën i mirë, kry një veprat mira, që të mund të shpëtoni. Dërsa i dërguar e laot, sënë Allahu a.s.m. thot, muslimani është vlaj muslimanit. Nuk e braktis, nuk e braktisate, nuk i bën pa drejtësi dhe nuk e dorzon të armiku. Allahu i vjen në ndihmë njëriut, Përderi sa, a i vjen është në ndihme të vlajt të vetë. Kushe nëzirë nga situata e vështirë një musliman, Allahu do t'ja largojë një nga vështirësit e ditës e kiametit. Kushe i ambullon një të metë muslimanit, Allahu do t'ja ambulloj të metat në ditë në këtë botë e në botën tjetër, në ditën e kiametit. I dërgoni Allaahu sallallahu alaihi wasallam në një hadith ka thënë për çdo nyje, pra artikulacion të trupit, njeriu obligohet që të jap sadaka. Për çdo ditë që lind dielli. Kur mban drejtësi mes dy personave, thot profeti sallallahu alaihi wasallam, shpërblehesh sikur të kesh dhënë sadaka. Dhe Kër ndihmon një person për të hipur në kafshën e vetë, shpërblehesh si kur të keshë dhënë sadaka. Kushe angre barën nga rkesën, ka dhënë sadaka. Shpërblehesh si kur të keshë dhënë sadaka. Fjalla e mirë e sadaka. Gjdo hapë që hedhë për të shkuar në mas, eshtë sadaka, shkruhet sadaka, dhe largimi pengesave nga rruga është së daka. Gjithashtu, profetisë sëllallahu arihu sëllam thot, nuk do të hyni në gjenet derisa të besoni. E nuk do të besoni derisa të adoni njëri tjetërin. A të të regoj diqka të cilën nëse e veproni, keni për të dashur njëri tjetërin, përhapni selamin mes jush. Kjo është këshillë e profetit sëllallahu aleshe. Selami, përshëndetja me selam, duke thënë, es selamu alaikum, u rahmetullahi, u bërekatu, apo es selamu alaikum, eshton dë ashurin me së dhe lezërve, dhe forson atë. Kërti, u jep selam njërzve, tregon modestin të ndë, të regonë se ti nuk je mëndje mathë. Kur ti thua tjetrit, Esselamu Aleku, pajqeja e Zotit që ofë mbi ty. Kjo është përshëndetja e banorve të gjenetit. Kjo është përshëndetja me të cilën e njët, do t'i përshëndetjë si në besimtartë kër të futen në gjenet. Esselamu Aleku. Esselamu Aleku me këtë fjalë, Ti ke dhënë garanci e sigurisë tjetrit. I e bën atë të kuptonë se asgjë ke që nuk ka për ta gjetur prej teje. Kjo fjalë i qetëson shpirtrat. Ti nuk fsheh asgjë të keqe për njerëzit ndërsa kur njerëzit e lanë për shëndetjen islame kur ata utallën me simbolet e fejës, atëhere u përhapë urejtja dhe u shtua zilia. Kur njerëzit nuk e përshëndesin njerë tjetërin me selam, kjo është shëngj eftohjes së mardhenjeve me së njerë tjetërit. Mardhenjeve të tyre nuk janë të mira, e ndërsa i dërguarja Allah u të salallahu a.s. në atërheqëve mëndjen që të bëjmë kujdesë Mos i prishim mardhënjet me njerëzit. Thot i dërguari Allahut, sallallahu a një vësem, kujdes, kujdes nga prisha e mardhënjeve me njerëzit, pra ruaj një mardhënjet me njerëzit, sepse, me të vërtet, ajo prisha e mardhënjeve me së njerëzme, është si një brisk mjetë ruajtës. Thot profeti, sallallahu a një vësem, nuk them se i ruam flokët, por e ruam fenë e asë gjithësën fejnë, Zodin Arruajt. Se cili prej nesh, le ta pastroj shpirtin e ti nga urejtja dhe hasedi, gjdo natë. Para se të flejmë më gjumë, të lutëm i, i Allahu të sëfënën oteala, kryu e si tonë, që të largohi nga zemra tona, gjdo grimëtës hasedi dhe urejtje. Profetisë sëllallahu aleyhi vësëllemë,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 kur ishte ulur mes shokve te tij u tha atyre tani do te dal nje burr para jush i cili eshte pe banorve te xhenetit dhe ne at moment del nje prej ensarve mendinaseve nga mjegra e te cilit pikonte ujis kishte marr abdes dhe shapkat i mbante me dorën e majte diten e dytë një në një me gjilis tjetër, përsëri profetit Sërëllahu a rejë u sëllëm thotë të njëtën fjalë. Para jush, do të dalë një prebanorëve të gjenetit. Përsëri delë i njëti person. Dhe ditën e tredë, po ashtu, para jush, do të dalë një prebanorëve të gjenetit delë përsëri njëti person. Atëhere, shokët e profetit Sërëllahu a rejë u sëllëm u bën kure shtarë. Qëfar është këj njeri? E qëfar vepre ka bërë që të përgizohet me gjenit qyshë në dunja? Qëfar ka ndodhur? Një prej atyre që do në të të shuan të koreshtjen, por dhe të ndishtë dhe të apason të, të atë të të vepronte, shëmbullin më të mirë. Ka qënë Abdullah B. Amuri, radiallahu anhu, i cili e ndoqë e nësariun, Kura rriti i tha, unë ka më bërë sajoj një hile në thojnë zanë, nëse mund taj quajmë të tjilë, unë ka më bërë fjallë, tha me babajn tim, dhe u betova ati se nuk do të kthehem në shtëpi tre dit. Të lutem, a mundet më shtre, strehosht në shtëpin të ndhe në këto dit, deri sa të lirojmë nga betimi, po, tha nësari, nuk ka problem. Ate hera, blajt, regonë, se ka fjetur tre nejt në shkëpin e këti burit për të parë se shfarë bënd të aji gjatë natës. Pasë nuk bënd të dojnë gjëtë të madhët, aji nuk fartë në amasë natën, nuk e gdinte natën duke u falur. Vetëm se kështë e diçka, kur binte të flinte, aji e përmënd të Allahun së fana o talat shumë. Dhe pas taj, e përkujton të Allahun flinte deri në mëgjes, merte të dhe në konë e sabaut, mërë të abdes dhe farëte në namazin me njërzit. Por nga goja e ti, nuk, dhe gjova tha, abdullaj asë një fjartë të keshë, për kundra zi vetë të më fjartë të mira friste. Kaluan, trenet, dhe u binda se kënjëri nuk përbëndet diçka të veçantë, që të dalon të nga tjertë. Dhe më në fund të i thash, thot abdullaj, o robja laut, në të vërtetë, un nuk jam ngritur me babain tim. Mirpo, e dëgjova të dërguaren Allah Allahu subhanahu wa aleihi wa sellem tre ditë rresht. Që ai tha të një dhe në tre mexhlise, në tre kuvendime, ai tha një të njëjtën fjalë. Para jush do të dal një prebanorve, një burr për banorve të xhenetit. Dhe në të treja ditët isheti ai që dola. M'u thau jo njëri, "Çfarë ke bërë? Çfarë punë ke bërtë veçantë, që ta dija unë. Un prandaj të rast pas, çfarë ke ti, që un nuk nuk e, e vura re ti që ti të bëje diçka të veçantë. Ëh, uh, si e ka arritur këtë mirësi? Për të cilën e njoftoi profeti sallallahu alejhi wasallam. Drsai i tha se un nuk e kam arritur me ndonjë gjë të veçantë përveçse asaj që bëti. Ishte njëri modest, subhanallahu u largova, thot uh, Abdullaj. Në mirë po, kër u largova, pak a i më thëriti. Tha, vërtet, unë nuk kam ber vesë atë, në më thëmë dë njëtë dëveçan nga jo shfarë për ti, por gjithësësi në zemrën time, unë nuk kam asë pak u rejtje dhe zili musliman, pra to që Allah, u ka dhuruar musliman. Allahu akbar. Se cili prenesh, dhëtë marë mësime dhe këshila nga kjo njari që sa po e të reguam. Qëfar e ngritja në sariun në atë grad të lartë? I dërguar i Allahut sërëllahu ariu sëllën me përgizohi me gjenet qëshë kura i e tonë të ende në dynja. Qëfar e adhurimi dhe përpjekje bëri? Këtë grad të lartë a i e arriti përshka këtë zemrës pastrë. A i kishtë zemrë të pastrë. Në të nuk ishte asuretje nuk ishte vënd në zemre ti asë për zili dhe asë për uretje. A i flinte, nërkoj që në zemre ti nuk ishte ndoj një gjithë keqe për vëzirit musliman. Mirë po kjo nuk eshte lehtë, prandaj Abdullab nuk amëri i tha, vërtet, pikrisht, kjo eshte ajo që ty të ngritin në gratë kashët të lartë gjithë të cilën ne nuk kemi mundur të bëjmë. Ndërsa sot, sot, Gjë njerës që kanë mësuar Kur'anin, e kanë memorizuar Kur'anin, përmendës e gjdin Kur'anin nga fillimi deri në fund, përmendës. Falen natën dhe agjërojn ditën. Musliman, pra veç veprave obligimeve bëjnë dhe vepra vullnetare, por nga ana tjetër Zemrat e tyre i kanë të zeza ka trana Zoti na ruajt. I kanë të mushura me hasid dhe zili për vëllezërit e tyre musliman. Shtëpinë përgojojnë, shkelin nderin e njerëzve. Ne jemi vëllezër o ju musliman. Ne jemi muslimanë dhe nuk duhet të ekzistojë As pak urejtje dhe zili mes nesh. Nëse duam të jemi me profetin ton të dashur në gjenet, e përmëndëm pak më parë, qëfar tha profetisë së lëllahu a.s. Nuk do të hyni në gjenet, deri sa të besoni. E nuk do të besoni, deri sa të duen, të adoni njeri tjetërin. Ne jemi musliman. Ne duhet a duham njërë tjetërë. Pa shikoni të këtë tjërët. Ata edhe pse kanë divergjensa grindje mos marveshe, armisi me styre, kur bëjt fjal që të luftohen muslimanët, ata të gjith bashkohen. Ndërsa ne, që jemi në të vërtetën, nuk përbashkoemi asë për të përbaluar sulmet agresive të pabesimtarve për të mbrojtur veten tonë nuk po bashkohemi. Le të lutemi Allahut subhanahu wa taala vazhdimisht me një lutje koranore. Me shpresë se Allahu subhanahu wa taala do të pastrojë zemrat tona, me shpresë sa ne do ta fitojmë shpërblimin e tij në këtë botë dhe në botën tjetër. Rabbena, gëfirlena, uli i kuanina në ledhine sabakuna bil iman, ula të gjalfi i kulubina gillen në ledhine amenu, Rabbena, inë në këra ufu rrahim. O Zotë yun, në falë ne dhe vlejzri tanë që kanë besuar paranesh, dhe mos lejoj që të futet në zemrë, to, zemrë tona, kur farë urejtje për ata që besuan, vërtet tjo, Zotë, Shum, iboot, dhe më shirplot. Mek të lu t'ye, për ambe u pjesën e për tëkti e misi onë. Sallatahu ala nabina muhammad, wala alihi, wa sahbihi, wa sallamat aslima kathira. walhamdulillahi, rabbil alameen. Bismillah, walhamdulillah, O selatu wes salam ala rasulillah. Muslimani është vlla i muslimanit. Me këtë hadith nderuar e nis sa misionin e sotëm. E po me këtë hadith po nis dhe pjesën e dytë të tij. I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam na ka shpjeguar fare qartë obligimet që ka muslimani ndaj muslimanit. Muslimani është vëlla i muslimanit. Dhe gjoni me vëmëndje se që farë dhe tyra kemi nda i vëlezërve tanë. Muslimani është vëlla i muslimanit. Nuk i ben ati pa drejtësi. Nuk e braktis e nuk e përshmon. Pas te profetis sërallahu arehu mëse më ka thënë treherë, dhe vëtëshmëria është këtu. Dhe vëtëshmëria është këtu Dhe vëtëshmëria është këtu, duke bërë me shënjë për tek zemra e ti, sallallahu aleyhi wa sallam. Mjafton, i mjafton një personi prej sëkeqes të përshmoj vlajnë e ti musliman. Gjdo musliman e ka haram, gjakun, pasurin, enderin e muslimanit.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 dhe ka bër haram atë mes krijesave të ti. tij. Muslimani nuk e praktikon vllajën e vet. Nuk e lehat në bardh kur ka nevojë, përkundrazi, e mbron, e ndihmon, e përkrah. Sipas mëndsisë, muslimani nuk e përshmon vllajën e tij. Nuk i flet me kunjë, nuk talhet me të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 Ne duhet që t'i këshillojmë njerëzit që të heqin dorë nga padrejësia. Në ditën e Kiametit këtyre njerëzve edhe nëse kanë bërë të mira, kanë janë falur, kanë agjëruar apo kanë dhënë zakat e sadaka, por nga anëtjetër u kanë bërë padrejti njerëzve, do të merren sevatet dhe do të shpërndahen gjithatyrve, atyrve që u kanë bërë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 që ti bashkoj zemrat e muslimanve dhe ta forcoj vlazerin tonë në fe. O Zot, në falëne vlazeri tanë që kanë besuar paranesh dhe mos lejoj që në zemrat tonë atë futet asë një grimës uretje për besimtarët. Të lutemi o Zot, dëshkoj ata që u bëjmë pa dretësi muslimanve. Të lutemi o Allah, në ndihmoj ndaj atyre që në luftojnë në fënë tonë. O Zotë, lartësoj e islami dhe muslimanët, po shtëroj munafikët dhe pabesimtarët. O Zotë, në falëne, prindri tanë dhe gjithë besimtarët në ditën e gjukimit. O Zotë, në jepë mirësi në këtë bodhë dhe në botën tjetër dhe në ruaj nga dënimi i zjarit. O Zotë, mos i shmangë zemën atona nga e vërteta, pasi që u dhe zove ato,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 Gjash të obligime që ka, krujësore që ka muslimanit, ndaj muslimanit, dherja të herë, es-selamu alaikum, u rahmetullahi, u barakatuh.